Hatodik fejezet Így telt múlt az idő, telt esztendő esztendő után. Az afrikai varázsló már ér is felette Aladint, s a gondolt is rá néha bizonyos volt abban, hogy Aladin elpusztult a föld alatt. De egyszerre csak mind többet, többet jutott eszébe Aladin, s bár biztosra vette a halálát, mégis, mit gondolt, mit nem, elészette varázsszerszámait, s ím rájött, hogy Aladin bizony nem halt meg, de él mégpedig egy nagy pompába, s feleségül vette a szultán lányát. Mi ordította varázsló. Ez a nyomorult szabolkölyök, hát mégis felfedezte a csodálánpatítkát. Azt hittem meghalt, s most ő élvezi az én fáradtságom gyümölcsét. Nem, tűröm, nem, ha belehalok is. Nem volt maradása, másnap már lóra ült, s addig ment az országról országra, városról városra, míg Kínába nem ért. Ott is Aladin városába. Beszállott egy szállóba, kipihente magát, aztán kiment a városba, hogy lássa, mit beszélnek Aladinról. Járt, kelt, felsalá, aztán bement egy házba, hova a legelőkelőbb emberek szoktak járni. Letelepedett egy asztal mellé, teját rendelt, aztán hallgatózott, hogy mit beszélnek az emberek. Mind az Aladin palotájáról beszélgettek. Arról csudálatosabbnál csudálatosabb dolgokat mondottak. Fölkelt az asztaltól, s megszólított egy embert. Ugyan bizony, miféle palotáról beszéltek? Hát maga való? kérdezte a megszólított. Bizonyosan messziről, csak most érkezett, hogy nem látta Aladin palotáját, és még nem hallott róla. Bocsánat, mondotta a varázsló, csak tegnap érkeztem, mégpedig Afrikából, annak is a legszélső részéről, s mintha sietős volt az utam, nemigen beszélgettem. Ha lenne szíves és megmagyarázná, hol van az a palota, mindjárt megtekinteném. Szívesen megmagyarázták neki, hogy merre van Aladin palotája, és a varázsló mindjárt el is ment, és mikor a palotát körüljárta, megvizsgálta, bizonyos volt abban, hogy Aladin ezt a csudalámpának köszönheti. Majd felvetette a düh, a bosszuság, és most már azon forgatta az eszét, hogy mind tudná megszerezni a csudalámpát. lámpát. Hazament a szállására, elészette a varázsló szereit, és ezek megmutatták, hogy a lámpa a palotában van. Hely, megörült ennek. Most már az övé lesz a lámpa, s visszaküldi Aladint oda, ahonnét felemelkedett, a szegénységbe, a nyomorúságba. Éppen ez időtájt ment vadászni Aladin, mégpedig nyolc napra. Ezt is megtudta a varázslós, ment egyenest a boltba, ahol a lámpát árolták, ott megvett tizenkét szép, fényesre csiszolt rézlámpát, betette egy kosárba, a kosarat karjára akasztotta, s úgy ment Aladin palotája elé. Amint odaért, jó hangosan kiabálta. Kicserél be régi lámpát, új lámpáért. A gyerekek, akik a palota előtt játszottak, körülfogták a varázslót, és nagyokat kacagtak a bolondon, ki új lámpát akart adni régiért. Aztán mentek oda idősebb emberek is, azok meg szánakoztak rajta. Bizonyosan megháborodott az elméje szegénynek. De a varázsló nem törődött sem a gúnyolódásokkal, sem a szánakozással, csak kiabált tovább, ahogy a torkából kifért. Kinek kell új lámpa régi ért? Éppen a 24 ablakos terem egyik ablakába könyökölt Badrul Budur hercegnő, s mert a nagy lármától nem tudta, mi történik odalent, leszalasztott egy rabszolganőt, lássa, miért van ez a nagy lárma. Csak hamar jött vissza a rabszolganő, s nagy nevetve jelentette, hogy egy bolond ember új lámpát akar adni régiért. Ezen nevetnek a gyermekek. Megszólalt erre egy másik rabszolganős mondta, ha már régi lámpáról van szó, nem tudom, vette-e észre a hercegnő, hogy itt is van a sarokban felakasztva egy régi lámpa. Bizony jó volna új lámpával elcserélni. Legalább megtudhatjuk, hogy igazat beszéle az a bolond. Mondanom sem kell, hogy ez a régi lámpa Aladin csodalámpája volt, és Aladin nehogy elveszítse a vadászaton, itthon hagyta. A hercegnőnek, mint hogy sejtelmesen volt a lámpa hatalmáról, tetszett a tréfa, és egy szolgálótól leküldte a lámpát, hogy cserélje ki. Nem telt belé egy pillanat, kettő, a csere megtörtént. A szolgáló visszasietett az új lámpával, de bezzeg a varázsló sem árulta tovább az új lámpáit. A csuda lámpát kebelébe rejtette, egy szempillantás alatt tovább állott, és egy helyen, hol senki se látta, letette a kosarat. Ott hagyta, aztán sietett ki a városból. Egy félen való helyen letelepedett, s ott várta be az estét. Mikor aztán egészen besütétedett, elévette a lámpát és megtörzsölte. Mindjárt előtte telmet a szellem, s kérdezte. Mit kívánsz? Itt vagyok, rabszolgád vagyok. Azt parancsolom, felelt a varázsló, hogy emelt fel Aladin palotáját mindennel, ami benne van, a kincsekkel, a lakókkal együtt, és itt meg itt Afrikában tedd le. A szellem eltűnt, és amikor kivíradott, csak a helye volt Aladin palotájának. Ott állott, ott ragyogott, ott tündökölt, az már Afrikában, a varázsló földjén.